у кого і де батаркував. Це невідомо, син бідного гончара підняв народ проти панів. Олег зайшов з одного кінця, з другого, одначе скрізь натикався на впевнену, почерпнуту з глибин шкільного підручника відповідь, з якої не виловив собі нічого. Параска Семенівна відповідала коротко, а сама поглядала на город, на недополену ліску. Вона й про село нічого не знала, не читала навіть Похилевича. А що вже казати про Антоновича, Шульгіна, Єфименко, Корзоне, польських авторів, яких Зайченко простудіював від палітурки до палітурки. Йому навіть вдалося прочитати в спецхроні працю Гермайзе, заарештованого в справі СВУ. Він шукав і архів, над яким працював Гермайзе. Один старий працівник бібліотеки Академії наук пам'ятав той архів, Вагою він був у два пуди, але куди подівся, ніхто не знав. Подавивши зітхання, Олег подякував парасті Семенівні і сполохавши горобців на Шовковиці, вийшов на вулицю. Був розчарований, роздосадований, розгублений. Куди йти далі? Іде ночувати? Вертатися зараз? У цю мить він побачив Петра. Той шкрюбав розбитими чебітьми стежкою по-під парканами. Мабуть, вертався з-за зірків, рознісши самообклад. Ну що, чимало зеренець виколупав ухом ячки, наморщив у смісті носа. Там і посліду немає, розгублено, мовив Олег. Не знаю, даремно приїхав. Вони проходили повз молочарню. На машину з відкинутим заднім бортом шофер і молочарі – ставили бідони з вершками та перегоном. Дзлякіт бідонів перебив їм розмову, а коли відійшли далі, Петро сказав, знаєш що, сходити до соли, чорного септу, села по вуличному, у нас усі мають назвуська. А хто він такий, цей чорний, поцікавився Олег? Василь Гордієвич, це краще хай він сам тобі оповість. «З ним лоха тримай нашорошеними, і якщо найдеш підхід, щось та надзьобаєш у твою дисертацію. «А як його шукати, той підхід?» «Ну, це як трапиться. Дивись по ситуації. Шмаляю так опряму тією самою вулицею, якою сюди приткав, а на вигоні за церквою бери Б, вулиця вниз, по-підгорою, понад річкою, мене ж кладовище по горі, його третя хата». Синіми віконницями І з флюгером на болдурі Чеши З лівого боку вставала гора В диких грушах та вишняках Тернах, дерезі, шепшинах Подекуди До гори ліпилися хатки З правого боку Хати стояли на просторі За ними городи За городами зеленіли очерети Звідти долітало кигикання чайок Старе кладовище по горі в тернах і хащах дерези та милини хата, точніше, хатина з синіми віконницями, лісяним хлівцем, городом, який збігав до річки. Біля хлівця, з пильної до вулиці, стояв високий чоловік і щось майстрував. Олег не одразу помітив, що чоловік попід руки підпертий милицями, що майструє він вудки. Зайченко торигнув дощаною фірткою. Ворота благенькі злад бо помітив біля дровітні чорного з білими підпалинами пса, який зігнувшись дугою, сіг зубами прикорені хвоста блохи. На стукі творіт чоловік оглянувся, кинув, він чужих не кусає. Олег не знав, як сприймати ці слова, мабуть, як жарт, і пам'ятаючи, що сказав Петро, та щоб одразу не показатися в очах чорного боягузом, зайшов. Та двічі гавкнув, забіг ззаду. Олег зіщулився, далі тіпнувся, пес тиснув носом у литку. Олег таки стримався, страху не виявив. Така дурна звичка, до всіх забігати ззаду, вже й відвіючував. Це був чоловік, високий на зріст, з різкими рисами обличчя, крутими вилицями, просиленою у гусій кучмі, справжній гриві, коротко підстриженими вусами, зострішкуватими бровами, острим поглядом. Давно не голений, щетина сивіла на вилицях. Він здавався трохи схожим на татарина. «Ви до мене?» – не приховував здивування. Олег сам, не відаючи чому, дістав посвідчення, подав чорному. То й взяв, нітрохи не здивувавшись, прочитав, повернув. «Чим можу служити?» – запитав старомодно трохи іронічно. Олег оповів про мету свого приїзду. «Я від Параски Семенівни...» Вона знає про гайдамаків менше за свого кота, а ти надовго одразу перейшов на ти. Бачиш, зібрався на рибу. В цю пору раз на тиждень миліоратори у верхів'ї воду пускають. Щука йде і окунь. Він мацнув Олега очима. А може ти рибак? Хоч в третій категорії. Рибаки є трьох категорій. Поплавочники, донники і сковородочники». Я ловив болотів юнів руками і карасів під штаниками, розгубився Олег. Ну, якщо під штаниками, то, може, махнемо вдвох, там і побазікаємо. Побазікати на риболовлі їм не вдалося. Та вони обої забули про розмову. В березі в вже стояв хисткий човник з рибальським припасом. Вони натопкали в човен сіна і рушили вниз по течії. Чорний, незграбний, важкий на стельці, викидав перед милиці, загрібав ногами. В човні виявився метким, вправним, ще й мав надзвичайно дужі руки. Гнав веслом човника, сидів на кормі, Олег на прові. Занурював по плече руку і виривав з корінням якесь зілля. З коріння вибирав маленьких білих рубачків та вкидав бляшанку. Вода лизала човен чистими струменями, Вигойдувала білі лілії і маленькі-біленькі квіточки, яким Олег не знав назви. Ліворуч і праворуч голубіли за річки, блищали озерця. В налиту повінце бочку одного з них, десь дудів, водяний бугай. Очеретянки тріщали в ситнягових хащах.